Elisas Feliz Navidad här i Rally Radios kväll. Trevligt Ja, visst är det. Och vilken <laughs> julstämning vi har. Fruktansvärd julstämning. Ho, ho, ho, Vi sitter ju faktiskt mitt i Borås. Det, det, det har vi aldrig gjort förut och sen. Och det är en sån julstämning när vi tittar ut över Västerlånggatan här utanför. Det är ju snö, drivor, så att det så här, så här har vi det igen, ja. ja. Och sen så är ja. det Österlånggatan, faktiskt. Ja. Österlånggatan, ja. Ja. ja. Det är inte lätt att vara från landet och från Tånga hed och hålla där på alla adresser. Nej, Nej. just det är det Nej. inte. Um, Okej, okay. vad kul, Seve. Ja, uh, hjärtligt välkomna alla lyssnare också. Till Rallyradion Hallå Emil Hallå. Hallå. Oj oj oj Emil Bergqvist är det inte det en alldeles nybliven fabriksförare Ja det stämmer bra det Du det är ganska kul saker här som, som droppar in hela tiden Till och med Det var så att din, din kartläsare Eller en av dem Joakim Sjöberg Sökte mig i eftermiddag Och ville verkligen prata om det här Dels Din fantastiska säsong 2014 Och dels Så ser du ännu bättre ut inför 2015 Emil Ja, visst göra det där. Vi har ju fått en väldigt bra möjlighet inför nästa år har vi fått. Ja, med ett riktigt bra team som backar upp oss. Så att Alla möjligheter finns absolut. Oj, du, den här Opel Adam R2, den har ju inte vi sett i Sverige. Det var nära att du fick upp den till, till Uppsala tävlingen, men du, du ställde upp med 9.40 istället. Du, men du ska köra den bilen i, i svenska rallyt? Ja, jo, som sagt, vi gjorde ett försök där till Uppsala Men fick inte ihop det då, då. Men eh, satt sig istället på Ja, till nästa år då, Och har fått det ihop nu Så vi kan åka svenska rally i varje fall Ja eh, Och bara att försöka den tävlingen är oerhört häftigt Och sen eh, Även att kunna komma upp Jag menar är två klassen och är klassen växer också Så att, att kunna komma upp med ja, men Just en Opel som aldrig var varit här i Sverige heller Är ju jätteroligt hur står den sig prestandamässigt mot de andra bilarna i klassen? Jag vet faktiskt inte Men eh, jag tror bilen är riktigt potent och så Det verkar så mm, Kul och som sagt att, eh, Mellan ratt och ryggstöd så är det nog potent Så det räcker att bli över Emil eh, Du, berätta lite om ditt, eh, ditt år ner i Tyskland mm. Att komma ner dit och byta bil fullständigt komma ner, Byta underlag fullständigt Vägkaraktär, allting Och så läxar du upp hela högen vi är djupt imponerade. Ja, tack. Roligt att höra. Jo, det har varit... Det har inte varit enkelt. Att ha det vi har ju mest tag i det här året. Som jag menar... Vi har... Nu har vi ett års erfarenhet av asfaltkörning i ryggen. Och det är väldigt bra inför framtiden. Och sen... Visst, vi har haft väldigt mycket stolpe in under det här året som sagt. Och... Men det har varit ett väldigt tufft år har det varit. Ja. Men det har varit väldigt roligt. För det har ju varit liksom en... Opel Adam i det är en enhetsklass. Ja, vi har, följt, vi har följt det här uppifrån och det är, det är ju inga killar som du kör i motell. Vi har ju Therine Wills lillebror med och åker. Han, han brukar ju stå rätt bra när han åker så att det är ju riktigt vassa killar du åkt mot. Ja, så det var absolut. Det var varit väldigt högt högt tempo där nere så att då jag menar, det behövs för jag menar, vi har så pass bra många förare här i Sverige nu också så att jag menar jag håller laddad på bästa, bästa sätt för att kunna hänga med höga på att säga. Ja, men du känns otroligt mogen. Hur gammal är du, Emil? 20 år. 20 år. Du känns osannolikt mogen för att vara 20 år. Vi ska inte jämföra med oss i studien hur barnsliga vi var när vi var 20 år. Men just att kunna se över en hel säsong där nere, för att det kändes som att det var målet hela tiden. Sista tävlingen att då stå med mest poäng. Rätta mig om jag var fel. Ja, jag menar, när man väl börjar året så har man ju alltid det som mål, såklart. Men ja, vi lyckades ju fixa det, som sagt med lite stort in och haft väldigt bra människor runt om också som har stöttat fram till det där. så att Kul. Det är så man tänker. För du ska ju ha fått lite kontakt med Opel där nere. Är det så att Opel Sverige har uppmärksammat det här också? De har uppmärksammat det här till en viss del. Vi har tryckt på dem ganska mycket har vi gjort men... Jag tror det är inte samma allintresse tror jag i åtel nu som förut eller, men vi försöker i varje fall. Mm -hmm. Kul, riktigt riktigt spännande kommer det bli det Vad kul att du kom upp också här och förgyllde Du var med i ett par sträckor uppe i Östersund Och då, åkte du, då var det framjustivet och då var det en liten där en N3 åker Och sen kommer du tillbaka i sm Och lånar Micke Bonnens 940 Alltså en, en helt annan planet vad gäller rallybilar Och du är med i toppen redan från början Och dynga till och med dit en, en sträckseger. Du är rätt duktig på att köra olika bilar och underlag Emil Ja, visst har det varit så. Men det är alltid roligt att starta en sträcka när man får veta att man får komma till mål och prata mer. <laughs> ja, det, vi försöker alltid vara snälla. Jag kommer ihåg, för det, det, det var en ner miss du hade där på uppe i Uppsala. Det var ganska nära att det tog emot ordentligt. Men nära skjuter ju inga harar, eller hur? Ja, men så är det ju. <laughs> ja, kul. Händer det någonting före svenska för, för Emil Bergqvist? Ja, det är... Vi planerat att vi ska åka tävling för det svenska, är det? och det är inget som officiellt och det är inget som du vill droppa här i, i rallystudion? Helgen innan kan jag säga, sen kan du inte säga något mer för det blir officiellt senare. Okej, okay, okej. Okay. Vi, vi ska nagelfara hela, hela norra Europa vad gäller snötävlingar där. så genast gå in i tävlingskalendet och kolla här. <laughs> du Emil, vad du dig, julklapp? Vad önskar jag med julklapp då? Ja du, svårt att säga. Snälla barn tänkte jag säga Men såna har inga heller än Nej, nej du inte på att skaffa heller En R5 Opel kanske Ja det hade varit något Ja spännande Men vilken start det här blir till att börja med alltså. Opel, bra kontakt med Opel Och så får vi se bilen här uppe En svensk som får åka i en riktig Riktig bil Med absolut vinnarchans i den stora klassen Ja det ska bli kul att ställa sig på en snödriva I Hagfors trakten Och, och, och längta efter dig Ja, kul. Jag ska försöka bjuda på en show i alla fall. Ja, Härligt. kul. Tycker vi önskar honom ett, eller hela teamet ett jättestort lycka till ifrån Rallyradion. Och så kommer vi följa dig med minutiös bevakning under, under hela året. Vi gläds med dina framgångar. Du är en otrolig tillgång för, eh, för svensk rallysport. Och god jul och gott nytt år på dig. Tack så jättemycket. Detsamma. Det är jävligt roligt att ni gör det här. Ja, det gick 20 spänn till till ja. Pelle Velléns brytkassa också ja, Det är skyddsdemil okay. att du hjälper dina konkurrenter Ja, <laughs> oh, man, det är bra det Ja, bra, det säger vi Tack bra att... Tack John Lennon, Yoko Ono, Happy Christmas på Rallyradion Och eh, nu så ska vi ha med oss en som har varit riktigt, riktigt snabb under året Jag pratar om Victor Henriksson Är du med Victor? Jajamän som är jag Eh, du, du eh, Ska du ut på julbord ikväll? <här> – Nej, julbord var det inte, utan eh, jag ska ut med företaget och vi ska ut och träffa lite säljare och vi blir bjudna på lite, på lite middag. – Du har med och, i sponsorblocket? Eh, – det, det är det som är på agendan just nu. – Jaha, sponsorblocket har du med dig? <här> – <här> Ja, nej, men lite så är det faktiskt. Det, det, det, det är faktiskt, eh, förutom att det är just säljare inom företaget vi jobbar på, så är det också även sponsorer som har varit med och hjälpt till de sista 3-4 eh, åren. Eh. Till och från varje år, lite mindre summor, ibland lite större summor. Men ja, det har jag med mig, absolut. Det måste man ju ha för Ja, vi ska ta det lite 2014 här i kronologisk ordning. Det var väldigt kul att se dig tillbaka i SM igen. Och vilket tempo du drog igång i trimmat tvåljusdrivet. Ja, det var, en, det var en riktigt rolig comeback faktiskt. Jag trodde väl inte att jag skulle åka så fort och det var väl egentligen ingen som trodde. Och jag vet ju att jag, att jag kan åka fort men det är ju det, det är en ny bil och jag har inte testat speciellt mycket och bara satt, sätter mig i bilen och köra och... Eh, åka så pass fort som vi gjorde uppe Östersund, det var, det var riktigt häftigt faktiskt. Jag fick väldigt eh, blod av tand. Så att, eh, det flöt på sedan även in på gruset, så det var riktigt häftigt faktiskt. Mm, Imponerad. Jag trodde faktiskt på det, för jag kommer ihåg när jag satt utanför elgiganten eh, där uppe och skulle köpa batterier när vi snackade in det här. Jag kommer ihåg det så väl när du var på väg ja. ut till sträcka ett och du stod och skruvade ljusen eh, på väg ut till första sträckan. Kommer du ihåg? Precis. Ja, det var, det var en ganska jobbig start faktiskt. Det var ju mörkersträcka direkt. Och, eh, vi stod och skruvade på ljusboxen. i och Joel för att försöka få in ljusbilden. Vi var inte nöjda. Och det som hände var då att den ljusboxen så att eh, den ena, Jag tror att det var en eller två lampor som stod egentligen rakt ner i backen. Så vi hade ju en katastrof ljusbild på första mörkersträckan. Eh, så att vi kommer i mål. med bägge två svettiga och förbannade för att vi inte har sett någonting och så kommer vi in i mål och säger att vi, vi är faktiskt totalt snabbast så två i drivet. Det var, det var en riktigt häftig känsla. Ja, jag tror, det var där Leif Pettersson började bli lite mer gråhårig just på den sträckan. Jag tror det går han 6-7 sekunder där redan från redan ja. start. Ja, nej, men det, det var roligt faktiskt. Det var, det var kul. Det var, ja, man blir alldeles glad när man, man hör det där. Man har glömt lite grann bort hur, hur bra det gick, men det var Ja, det var, jag redde ju på den vågen hela tiden under, under året. Även om vi hade lite ute i slutet så, så åkte vi hela tiden fort. Och jag hoppas att vi kan hitta det, den farten som vi har haft i år även nästa år. Ja, eh, så, det är nog ingen tvivel om att du kommer göra det. Eh, det gick ju bra hela vägen ner till Hässleholm. Där det blev en liten plump. Det gick varmt ute på Hovdala. Och sen blev det en liten malör i, i, i Östgötarallet där. Men i övrigt när vi åkte Köping och så vidare. Ja, du visade en egen liten klass. Ja, ja, men det var ju så. Grejen var ju att det var så små marginaler under året egentligen SM. Jag menar, vi kom in i Kålsva, vann den tävlingen, åkte ner som du säger till Hässleholm och vi låg och ledde där med nästan en halv minut innan vi fick bryta med motorn på Hovdal. Och det var ju sådär, den där grejen borde kunna undvikits tycker jag på något sätt. För jag hade ändå lite tendenser på just samma problem även i Kålsva. Så det grämmer mig lite grann att vi inte kanske tog tag i just de problemen på ett annat sätt. Eh, därför då, hade ju, då hade jag kunnat rulla att ersätta det och ändå blev vi i stort sett 3-4 i sista tävlingen och ändå säkrat sm så att, eh, ja det är, det är väldigt små marginaler men det är, det är tyvärr sånt som händer man får lära sig. Det är det. Men eh, då kan vi, vi stänger det här bokslutet. Du går ju över Uppsala. Eh, som sagt, sm guldet var borta ur, ur räkningen så att, eh, då kan man vara lite smart och kanske höja blicken en aning och titta in mot 2015. och Har jag gjort det och läst mina sociala medier på rätt sätt så ser det ju. Hän syns det kul ut inför nästa år. Ja, nej men precis. Ja, men det stämmer väl att vi, vi, vi valde väl också efter gick där så tänkte vi väl att eh, det är klart så att, att vi vill åka sista tävlingen. Men eh, vi, vi ville också fokusera på redan 2015 då och få till någonting bra. Eh, det var lite småbitar som började falla på plats ganska omgående. Och sen när vi väl fick med oss lite sponsorer så, så var det en verklighet och, jag har hållit på att kämpa som ett djur. Rallybilen kom faktiskt idag från Frankrike till verkstaden. Så att det, det har varit ganska mycket plockande. Oj, vilken julklapp. <laughs> ja, Vi skojade om det faktiskt när jag stod i verkstaden. Jag släppte upp lite paketer. Det var, en, det var nog den bästa julklappen än, än så länge i alla fall. Ja, gud, det vad häftigt. Men det är lite spännande var, som sagt. Du har ju varit stark och åkt ett märke som heter Ford innan. Och så åkte du Toyota igår, i år så att det gick ordentligt. Mm. Och nu... Jag tänkte på det här. det var inte så att den var inslagen i redan på från början när det var julklapp. Oj, oj, ja. oj. vidare. Han är b Viktor. Ja, vi, vi håller oss på en, annat, en annan nivå tycker jag här, här inne. Eh, ja, hur känns det här då? Och den är tre, r den första i sitt slag. Vi har ju två stycken överladdade i Sverige sedan tidigare. Vad tänker du? Du tänkte på r trean då? Jag har inte tänkt på så. Ja, som sagt. en gång till. Ja, Nej, men just R3, som, Hur tror du den är prestandamässigt jämfört med Toyota du åkte i år? Det tror jag nog inte. Alltså, det är en ny bil. Jag tror inte att den är. Jag tror inte att det kommer att vara någon mirakelbil för det Utan, Jag vet ju själv att är ju kanske fortfarande en av de absolut snabbaste bilarna i, i, två i strivet. Det, det tror jag nog att den är. Det här är lite oskrivet kort. Vi vet ju inte ens hur den här bilen beter sig på snö och sådär. Så, där. så det, blir lite, det blir lite svårt faktiskt. Det är en väldigt mycket kortare hjulbas på bilen så det blir väl en annan typ av körstil. Lite mer hetsig körstil. Men jag tror att får man till inställningen och alltihopa så borde det vara en väldigt bra, bra bil i att få i strivet. Det, det tror jag absolut. Det tror jag också hos just den kortare julbasa. Jag hade varit mer nervös om vi hade, om vi hade sett den i händerna på andra förare. Men du åker jäkligt fina linjer på vintern. 20 spänn till pelle. <här> <här> ja, nej, nej, nej, men så, så är det. det. Jag har väl en åkstill. Jag, jag vill gärna styra bilen rätt in i svängen. Och jag, många säger att det känns lite obekvämt att köra på ett sånt sätt. Jag vet att att eh, många har jämfört körstilen lite grann med PG så att vi är väldigt lika både i sättning hur vi vill ha stöddämpare och framförallt körstil. Att vi, att vi bara bryter in bilen och styr in bilen. Det, det är väl det. Och tiderna verkar sitta då. Det verkar funka ganska bra. Det kanske inte ser så dramatiskt ut alltid när man får och tittar men det, det, det känns väldigt bra i alla fall. Precis, det är ju klockan som avgör. Jag kommer ihåg, Leif mycket om det just i Östersund när man inte hade det där riktigt, riktigt bra eh, vinterunderlaget när, när man var tvungen att hålla sig i spåren. Eh, och ja. där, där gjorde det en ganska stor skillnad. För han gillar ju att gunga in på ett annat sätt. Ja, men precis. Och det, det är många som står och tittar även på grussäsongen. Det ser ut som att jag vrider in bilen och så styr och så kommer sladden ur farten. Eh, Läffe kanske åker mer på attacken än vad jag gör. Det kanske ser ut att gå fortare även om det är väldigt lika mm lika det blir lika tider i alla fall men det är väldigt två helt olika körstilar och jag tror och hoppas att min körstil går att utveckla lite mer, man kan ju åka attack till ett visst sätt men sen så går det av vägen om man tar igen mer, och det vet jag för jag pratade om också, att han ibland kände också att han tog i och så tog i och tog i och det var aldrig något bättre utan då var han tvungen att tänka om och börja köra på ett annat sätt, lite mer likt, likt min körstil, och då kom tiderna där också, så att det, det, är, det är lite spännande faktiskt. Eh, man måste ju ändå ge en stor, stor cred till, till Leif Pettersson, alltså som, som du drar ner brallorna på ordentligt i början av säsongen. <coughs> men sen tänker han till alltså, han åker i sitt tempo, håller sig på vägen, plockar sina poäng och han får ju faktiskt en ganska tung medalj runt halsen i slutet, så eh, du satte griller till att börja med, men eh, ja, Leif var lite smartare i slutet, eller hur? Ja men alltså, sen ska man veta att Leif att han håller sig på vägen alltså, det är, i år har han ju åkt otroligt fort, jag vet ju själv hur fort vi åker och han har åkt lika fort hela tiden va? Det, det, vi, det har ju varit kamp om små sekunder och tiondelar på många sträckor och det är en enorm kamp han, åker, han har en extremt hög nivå. det är nog en av de snabbaste jag någonsin mött måste jag säga eh, han är extremt duktig och sen har han också Jo, år höll han sig på vägen. Han hade inga större missöden materialmässigt. Det var inget strul. Eh, och när det är så pass några tävlingar också, då, då blir det ju svårt. Jag menar, börjar man få lite trassel med motor och så där, då är man ju redan borta där egentligen. Så att, eh, äh, det är små marginaler. Och det, det är tur att det är sex tävlingar står. Då, då blir det lite mer poäng åka. Just det. Ehm, ja, och det, det är det du satsar på. Det är därför du har hämtat den bilen. Ja, det är så. Det är extremt svårt att få till det bara nu. Det är ju väldigt kamp på klockan. Vi har väl inte så lång tid på oss innan vi ska stå i Sandviken. Om det nu, jag ska vara helt härdig. Jag hoppas att det inte blir i Sandviken. Jag tror att det kan bli väldigt svårt att hinna få ihop allting till första samtänningen. Jag har lite resärplaner om det är så att jag inte har en situering som står på statlinjen. Men det är klart att vi måste försöka. Så är det Så Så vi har ju det blir inte direkt julskinka och ligga på soffan mm. i dagen utan det, det blir garaget eh, ja, 24 timmar. Så är det bara, varje dag, dag. Ja, häftigt Victor. Ehm, kul att du är med och prata och det är kul att du gör den här ytterligare nysatsningen här så vi får se ytterligare en ny bil i skogen för vi gillar verkligen det. <laughs> ja, nej, men det tycker jag det är kul. Det är roligt när det kommer in lite nya, fräscha bilar. Det höjer också intresset tror jag så att, eh, det ska bli väldigt, väldigt roligt. Har du pratat någon med Citroën? i Sverige har jag inte pratat med. Jag har pratat med om här runt omkring. Men <hör> nej, det har varit så väldigt stressigt för att få hem bilen i rätt tid. Få ut allting sånt. Så att jag, det, det ligger på agendan. Så är det i alla fall. Mm, ja kul. Det tycker jag verkligen du ska göra. För att eh, en helt ny bil med en sån förare som du och eh, i en sån plattform som SM. Eh, jag tror att... Eh, eh, ah, ja, är något men... någonting någon ska satsa på ser det, ja, det det. Är... Det kommer bli kul alltså. Ja, ah, Victor, jag, jag, jag, får, jag får ringa och tjata på dem Ja gör det, annars tar du hjälp av oss För vi, du vet vi är bra på att prata vi är här inne ah, det, jag. det Så jag. Lycka till på middagen ikväll Och hoppas vi knyter ytterligare sponsorer Så att vi får se dig till, till Sandviken Vi har ju lite, än så länge är det ingen anmälda Till Sandviken och än så länge är det ingen snö Så än så länge är det lite Fördel Viktor Henriksson då kanske Ja precis, vi får se vad som händer Oavsett så kommer jag stå på sparklinjen i Sandviken Kul, eh, god jul och gott nytt år Viktor det är samma, tack så samma från allihop. Hejdå. Hej då. Hej. Fronda, nu kommer det tomtar i Rallyradions uppsittar kväll fler tomtar. Fler tomtar ja. har vi här, ja. nu så ska vi prata med en av mina favoriter som mm. verkligen blommat ut under säsongen. Ja, vet, jag har ju varit här hela tiden så Ja, det är grymt kul att du får prata. Välkommen Markus Theorin Tjena Marcus Senare. Hur är läget? Jo tack, det är bara bra Hur mår du? Själva då? Jo det Jobbar. är ja, Marcus han är en väldigt skön person För han frågar hur vi mår Det är ju liksom, ingen som bryr sig om hur vi mår Men han är så skön när vi står i skogen. Är det bra med dig? Det, det skiter folk i Hur mår du Markus? Jag mår jättebra Jaha, häftigt. Du, vi satte lite i halsen förut när du lägger upp, lägger upp någon vit bild här inför julen på en mittsö. Berätta vad det där är. Det var ingen snö ute så vi fick måla en Michi-Bichi vit. <laughs> okej, okay, okej. Okay. Skulle du vilja köra en en bil? Absolut, det är ju pojkdrömmen. Ja, kommer den. Går det, upp, det här är ju önsk, önskningernas högtid om man säger så här Om du får önska dig vad du vill i julklapp, vad skulle det vara? Det skulle ju vara en DS3 R5 En DS3 R5, ja Då hoppas en, vi att tomten kommer med en sån En populär vagn där Ja, eh, eller hur? Eh, hur ser ditt eh, liksom 2014 ut eh, när du sammanfattar det i backspegeln? Är du nöjd med eh, vad du har levererat? Jag är sjukt nöjd med det vi har levererat och eh, som jag har sagt till många andra så eh, var ju planen att åka Volvo Original hela året och vinna Sverige-serien. Eh, men det blev inte riktigt så. Det blev ju en Opel Corsa istället, en Corsa Ja, och så blir det någon citroäng också och det, det spelar ju ingen roll eh, vad man sätter dig. Vi pratade med Emil Bergqvist om samma ämne förut där, att ni är väldigt duktiga på att köra fort i helt olika bilar. Det är en grym talang. Ja, det är, jag har väldigt lätt att få lära mig att ställa om körstil och, och, och fatta hur bilen fungerar. Ja, och det, det är ju en skön gåva alltså. Det är precis som vi brukar säga i rallyradion. Det är precis den gåvan som Järbin har, fast tvärtom. Ja, ja, han har aldrig förstått hur någon bil fungerar. Fattar så ni det... hur jag har det här gänget eller det? Nej, eh, eh, Skämt åsido Marcus vi, eh, Är det någon man längtar efter i skogen så är det ju att se dig vi, vi ser ju inte så mycket rally När vi står vid målbilen där hela tiden Men däremot så var jag ute i Taxinge i somras På en helt eh, En onotad tävling Och du fick jag nöjligt att se dig åka Opel-korsan Där det var något otroligt häftigt Jag tror det var en halvtimme ungefär <laughs> Ja Det blev väl Över halvminuten blev det nog i alla fall Ja, och det var inte, det var inte många kilometer SS så att, ett helt annat tempo Och just den här möjligheten att kunna lösa en situation som man inte riktigt har förutsett Den är också grym att kunna ha Ja, där du står så kan jag ju själv erkänna att jag blev lite chockad <laughs> Ja, det är bra, Nej, men det är kul när man nu ute och fotar också att, man, att ni bjuder lite på så man får se lite, <laughs> lite, lite häftiga uppställ eh, du, Hur ser julstycket ut för dig? Vad sa du nu? Hur ser julstöket ut för dig? Uh, är, är du fullt upp i julpyssel? Eller du håller inte på med sånt? Uh, jag strijpade av rallybilen här för en, <skratt> en halvtimme sedan. Nej, <skratt> ah, du är en riktig rallykille. Ja, det är, ja, är underbart. Ingen skriva. gran och skit och ut och stöka <skratt> bland folk utan in i garaget och strijpa av oss och så göra redo för nya sponsorer, eller hur? Ja men Och lite ny lack. Ja, härligt. Ja, det blir ny lack, ja. Du, du gjorde ett grymt 2014 alltså, och äh, bytte bil här och bytte klass även i nyår SM. Och, äh, du vann ju, ja det var förutom när du åkte med Farbror i gamla Amazonen i Östersund, annars annars vann du väl allt ställa upp i? Ja, eh, det gjorde jag ju, förutom att jag bröt den SM-tävling. Bröt... Det var ju sistan i Uppsala. Just det! Ja, växellåda var det där, var, var, var, var det? det? Ja, precis, det var växellåda. Ja, det stämmer. Mm. Ja, riktigt imponerande. Och vad hände 2015 då? Får vi se det SM nästa år? Självklart. Så, ja, så. Då blir det SM och sen blir det lite små tävlingar i C2. Ja. Och det är det, som är, det är det som är planen för det alltså? Ja, och sen om, om vi får ihop budget och allting så kommer vi åka någon tävling i Tyskland och kanske Danmark på asfalt. Mm. Ja, det är smart, mm. smart ja. tänkt. Smart. Är det någon särskild du tittar på redan nu som ligger i tid? Um, nej, inte, inte någon särskild. Så det är väl mest Tyskland. Då är det väl för oh, så nära Sverige som möjligt om man säger så. Mm. Och, bet, bet i Danmark så är det väl den kråkigaste tävlingen man får åka <laughs> Det finns inte så många Kråkiga tävlingar nej, nej, vägkaraktärerna är lite annorlunda mot Vad vi är vana vid I Sverige Kul att prata med dig Marcus Och det ska bli otroligt kul att se dig ut i skogen Nästa år igen Och hoppas det går bra nu Och du är så ung så du åker väl i junior SM 17-18 år till Mm, ja ungefär Nej det är bara fyra år kvar nu Bara fyra år kvar ja, Spännande eh, Kul och, Men det, med det så tror jag vi tackar dig det. Är, det, är det någonting du vill önska dig så här Vi är ju faktiskt tre tomtar som sitter där Om du får önska dig vad du vill i julklapp Ja du Den där DS-tren Den är ju ganska ja. Ja, Jag hade ju förväntat mig fred på attraktiv. jorden för det är ju... Ja lite större ja, saker då ja. och... Och du Marcus, det, jag tror det. Jag tror det blir fred på jorden om jag får en sån <laughs> Ja det är, Ui, ja, är stor. Jag kan i alla fall lova dig Om du går in på Rallyradions Facebook-sida nu Så kan du i alla fall få dräggla lite För Viktor Henriksson har precis lagt upp lite bilder på karossen På motorn och på lite fjärdben och grejer där Så att du kan i alla fall gå in och dräggla lite där Oj, oj, oj, Jaha, ja. nu, Markus. Jag, jag ska ta bort honom som vän Det ja. <laughs> Jag slipper se <laughs> Ja och så, förutom då Ett eh, god jul och gott nytt år Markus Så lycka till för du har ju en annan stor grejer som kommer hända i ditt liv nästa år också? Ja, så är det ju. Den eh, 30 april. Nu sa jag faktiskt rätt, Sofia. Oj. <laughs> det blir ett valborgs med Sofia, det som heter kommer, Duga. Ja. ja, så kommer det ju en liten flicka. Troligtvis. åh. Oh, oh. Oh. Ja. viktigt är, säg till nu Sofia att hon sköter sig för att eh, 14 dagar efter det så ska vi åka samsvedish och vi vill ju inte ha något störigt nej, sånt där emellan nej, nej. Nej, nej. nej, utan nej, Sofia om precis. du hör det här så eh, mm. se till att sköta det här och liksom <laughs> noggranna kontroller och se till att vi skickar ut den på valbörsmedelsafton Ja, det, det kan vara min julönskan att jag får åka sydsvenska ja, <laughs> Bra Och vår önskan är att allt kommer att gå bra med det där Och det blir ytterligare en ny dimension i ditt liv Och då blir du bara ännu bättre Det kan ju faktiskt göra så att hon kan ju få vara med i studien Om inte hon har fötts så, så skulle det hända så kan vi ju sända det live i alla fall så. Absolut, det är ja. inte långt till, eller, nej, nej, nej nej. Det de var skulle ju bli succé <laughs> Det är bara upp för backen här Så, så, så kan vi fixa det där själva så ja. att det, bra. det är härligt ja. gott, God jul och gott nytt år på dig Ja det samma så hörs vi efter helgerna det gör vi, bra hej då Marcus. Marcus det är hej då det där är ju kul, vad är klockan Järvi? klockan är 19.24 det är så kul, han säger så här, att han säger att han ska åka Volvo original alltså, vi har glömt vilka inställsklasser vi har här och hur viktiga de är alltså, vi pratar alldeles för lite om dem grupp E, Volvo original, grupp F och alla de här Alltså, som de vi vanliga dödliga har råd att åka med. Man kan köpa en bil för 20 000, man får vara med. Man har nästan precis lika roligt som man har i en DS3 för flera, flera hundratusen. Ja, det är ju häftigt. Alltså. Och, och, och, <coughs> vi kan nästan dra spaltmeter med förare som har gått ut och ja, till och med vunnit VM för Petter Solberg också mm. i, i en VOK. Alltså. Ja, ja. Och han har ju två VM-guld. Ja, ja, ja, till och med han har det. Är det, det är den andra kurvan efter Viktor Henrikssons när han åkte rallycross i, i Frankrike i år. Där, där var en kurva också i rallycross. Det där, det där är en kille som kan åka bil. Men nu så tror jag det är dags för lite musik. Per, vad vad är det som händer? Nej, klockan 19.26 har vi ju påat för någonting då. Så att nu, nu är, är det framme i gitarren här. Han är inte bara ful, han är elak också. Ja, ja. men som sagt, som jag skrev på det här mm. så har vi ju alltså ett radioutseende. Mm. Så att det är svårt att se hur vi ser ut här. Och det... Jag har faktiskt rakat mig. Ja. Dagen till lärare. Ja. Det, det är nog, det är nog ja, tre veckor sedan sist, Och då. jag har till och med duschat. Du det? Ja, ja, det, nej, det, ja. det orkar inte jag. Men det är bara för att det ska lukta behagligt här. I, ska ja. vi se om det är något ljud i mm. gitarren? Är det det? Det är mm. bra. bra ljud. Det här, det är, det här är rallyradion Den är som sämst <laughs> det, kan säga. Nej, det, det är som nu, nu kommer chatten balla ur här, För nu, nu kommer alla En gång till Det, vill säga här, det är en jag som till. sitter Med sändarprogrammet här, här Offline Vad är det där knappen ska Det är nämligen så här Järby, att Det är många som vill vara med I en sån här fantastisk sändning mm. Och det är faktiskt En av våra Absolut vassaste låtskrivare I Sverige mm. ja. Ja. Som har hyllat oss Med en hyllningssång Idol Pelle Nej Det är alltså <laughs> Ja det var ju en gång alltså, till Alltså i sitt CV Det tycker jag med 18 sekunder ja, men Det var, var 1,8 miljoner tittare Ja det var, det. Ja, ja, okay. ja, det var bra ja. Ska vi köra eh, låten om en b -förare? Nej det tycker jag inte Jo då <laughs> Nej, det jag tycker jag Nu mjuter jag, jag Dan här ja, Ta bort han nu Och så, så sjunger alla med i refrängen För det. den är ganska enkel Och det är självklart jultema Eller hur? Mm. Den måste du att Ja det är Sebbesitt alltså mm. Är du med då? Ja. Dan kör körde rally För länge, länge sedan mm. Körde varken fort På raka eller sväng Ho. Det är bra, redan nu känner ja, att det, det, här, kän det kommer att bli ja, bra ja. Ambitionen var att åka VRC Allihopa vet nog hur det gick med det Hej hoppsan, När Järbin kom i skogen Då blev ingen människa glad Hej hoppsan, vallr Var 20 spännande <här> inte När djärbin åkte rally Då blev ingen människa glad Den här kan Sponsorer kan man tycka Borde varit svårt Men djärbin han var listig För han åkte ju inte hårt <här> Företagen stod på rad Trots avsaknad av speed Reklamen syns i skogen Under lång, lång tid Hejsan, hoppsan, faller allra När järbin kom i skogen Då blev ingen människa glad Hejsan, hoppsan, faller allra När järbin kom i skogen Då blev ingen Alla människa glad Dan vill gärna se sig Som rallyinnovatör ja, la, la, När han säger det Vi på rallyradion dör oh. Den här, det är min favorit här uh -huh. Men regularity han uppfann <laughs> faktiskt ganska bald Eftersom han åkte i femtio överallt det hejsan hopsan, faller alledag När djärvin kom i skogen, skogen då, då var ingen människa glad hejsan hopsan, Då blev ingen heller speciellt Nu är det jag kär. som sjunger <laughs> men sista versen också okay, uh. Jo, det var faktiskt någon som tyckte han var bra För dagen efter tävling Vägen återställa ska Fortifikationsverket hade givit tillstånd långsamt en roman Om alla haft ett tempo Som våra lilla dan Hejsan, hopsan faller alledan När Järvin kom i skogen Då blir ingen enska glad Hejsan, hopsan faller alledan här Jag hoppas att ni ser Ingen är heller speciellt här God Elisas Jag drömmer Om en jul hemma Och eh, jag tror att vi drömmer Om en jul nere i Monte Carlo Eller någonting när Löb testar Jag vet inte Jerbyn ja. har inga vänner kvar på Facebook mm. Efter här för att ja, alla älskade låten Jag har raderat alla Bra. Ja. Ha, Är det två eller? Det, det... kostar det 40 spänn att få vara värd med mig <laughs> Och Pelle Villén fortfarande Men vi Släng vi upp en till Telefongäst ja, vi kan i bordet Ska, vi, vi, ska, vi, ska vi lyssna? Vi, kan, vi behöver inte avslöja vem det kanske Vi kan bara säga hallå Hallå hallå God, god jul då. God jul Ja det kan jag berätta att det här det är ju Fredrik Kolin God jul Fredrik Ja god jul God jul <laughs> Hej Ja hur mår du? Jo men det mår bra Det är som, som vanligt i juletiden. Man försöker slöja några och Det går sist och där och Ja Ja, vi pratade andra om Marcus Turin var nere och strijpade av bilen. Men du, du ägnar dig åt riktigt hedligt jularbete, eller hur? men jag har ju ingen bil att strijpa på än så länge. Så jag är lite svårt på det Det skulle vi nästan ta med en gång då. För att det var en riktigt kul uppdatering vi fick se från dig här nu. Det kommer hända lite saker för Olin nästa år. men det är mycket saker på gång. Vi har jobbat egentligen hela hela året. I alla fall sedan i somras så får hitta en, en huvudsamhetsparter som har muskler, och oda för att kunna gå in och, och göra någonting i, i VM. Så det krävs ju jag, de pengarna som, som krävs då. Ja, häftigt. Och nu verkar det ha sig. Ja, det har gjort. Alltså, det gjort. Det är det vi, vi, alltså, vi är. Vi inte i så att säga så att de går in och släsklar och på en hel VM-säsong utan vi kommer börja nästa år och siktar in oss på att försöka få till tre VM-tävlingar och, och fem ska säga av tävlingar i nationella mästerskap. Och, och det var lite strategiskt utvalda tävlingar kanske beroende på samarbetspartner också? Ja, Jajamän, de siktar in sig på den nordiska och engelska marknaden till att börja med dem. De finns i hela världen men det är där de vill börja med och se ifall, ifall det är någonting för dem då. Och, ja, det som känns så positivt är att det, det är ett så pass stort företag som kan gå in med det finns pengar för att driva en VM så såg en VSC bil om det, skulle, om det skulle vara så om de skulle få in en fot i det här och tycker att det är kul så vi börjar lite smått och så får vi se vad de tycker det här är en bra idé för dem och sen så kan det bli hur bra som helst Hur roligt känns det här? Jag vet hur du har kämpat och allting och att bara få en liten sån här inkil, det är väl en ganska skön julklapp? Ja, jo, men det är som sagt det är det som är så svårt, jag har hört lite olika grabbar prata på radier här innan det var min tur man, man vill inte vara, vara, vara en negativ person men det känns som desto närmare målen man kommer desto, desto längre bort kommer man om ni förstår vad jag menar. Och det, det är lite så. Det, det, ju längre man kommer i kassan desto svårare blir det att få ihop här och framförallt få tiden bakom ratten för att man ska kunna hänga med dem, de allra snabbaste. Ja, det är ju det också och hinna testa. Eh, pratade eller Jag läste lite där om, eh, det var till och med nämnt en Skoda Fabia R5 framåt sommaren. Jajamän, jajamän. Ja. Det där känns ju ganska häftigt Skoda kommer med nya Fabian nu Kommer den R5-skrud också Vi har inte sett mm. någon på svenska vägar än Vi kanske kan få se det med dig någon gång då Ja, förhoppningsvis. Det är som att skolan, den finns inte till och, och förfogande att köpa den för, för privatkunder först mot sommaren, sensommaren, sommaren som jag har förstått det i dagsläget när jag pratar med skolan mot sport. Och eh, vi får väl egentligen vänta på det. är den bilen som, som känns mest rätt för mig och mitt arbete och mina kontakter inom ViaGera. Och då, då får vi hålla oss till skolan. Förstår, eh, ganska, ganska smart eh, Vi glömmer inte att prata dit 2014 också För eh, av de tre tävlingarna vi såg dig Så var det ju två som gick fantastiskt bra Och en som gick lite sämre Vi, vi, vi stökar av den här som gick lite sämre eh, Nere i Portugal först. Vi tar den lite snabbt du, Hur är det att köra bil Portugals VM-rally När man mår fullsnälligt skit? Det är det absolut värsta upplevelsen Jag varit med om i hela mitt liv Där, Under tävlingens gång så gick det väl hyfsat Men på träningen så kunde jag inte behålla någon form av vätska under tre dagar. och sitta in, räcker vi som skumpar och far och det heller regnade. Man måste ut och spy och sen in i bilen igen. Köra tre kilometer ut och spy. Fram och tillbaka. det var var som en och sa, det var, Man visste inte om jag var inne i bilen eller ute i bilen. Ibland, liksom. Nej, det var det ibland ett värre upplevelse som jag varit med om. Då, då kommer verkligen den här fysiska träningen till sin rätt. Ja, jag sitter ju och tittar. Att, den grundkondition som jag ändå har byggt upp under ett par år så har vi aldrig fixats. För ja, jag förstår det. Jag sitter det. här och tittar tvärs över vårt julbord och så ser jag Don lekarmen framför mig. Jag tänker han skulle inte klara med här, här liksom på 200 meter runt lite oljefat innan han hade krappat ihop. Fredrik du det förstår lär. hur jag har det va? i det här gänget Ja jag förstår men jag jobbar med färdvandet Så jag vet hur det känns det inte ja, ja. Äh, nej, Fysiskt träning är någonting som inte nämns så ofta Vad gäller aldrig. för vi har ju sett lite grabbar Som spänner ut förarovrollerna ganska ordentligt Och kan leverera ganska högt i en SM-tabell Men på den nivån som du kör Och den tävlingarna som du ute och åker Där är fysen helt Den har en helt annan innebörd där. Ja, det, det, det, då har du inte en chans. Jag spänner ut min overall ganska så ordentligt också när jag börjar råkar och inte riktigt förstå vad, vad det här innebar. Och sen 2011 har jag väl tappat någonstans runt 25 kilo i vikt och även ökat min fysiska status ganska avsvärt. Utan nej, det, det går inte. Det, aldrig, det går alldeles för fort, det är alldeles för varmt, det är alldeles för fysiskt påfrestande och psykiskt påfrestande framförallt under en lång VM-vecka som jag tror att eh, man måste uppleva för att förstå åt. Just det. de positiva sakerna i år om vi börjar med svenska rallyt, du tar en pallplats där uppe. Hur skönt var det att gå in på stora torg i Karlstad? Ja, men det är klart det var det någonting som vi, det var en superdröm men det var ingen problem eller problemfri resa överhuvudtaget svenska utan vi tycker verkligen in i tävlingen och egentligen pallplatsen i sig var ju positivt, men framförallt det positiva var i farten vi visade under lördagen första lopen när vi tog tre, fyra sex allt det som var det mest positiva, att vi följde en plan att börja långsamt och sen så visst fick vi problemen så alltså då, då blir det automatiskt långsamt. Men att kunna jobba sig uppåt och komma in i det här tempot som är, det är någonting annat än vad man är van vid hemma. Så enkelt är det. Ja, ganska häftigt. Och det tempot tog du ju, tog du ju tyvärr för de andra deltagarna med dig till SN-finalen i Uppsala när du kom med en r 5 och redan på första kvällsträckan så satte du ner en ordentlig fot i skogen. Ja, sen är, sen är det alltid svårt att jämföra bilar för att åka det, jag, jag, jag åker en nyombuderad bil med bra traction och den bilen passar bra på den sträckan, men det är självklart att eh, någonting så är det ju skillnad på att åka i nationella mästerskap och internationella mästerskap och jag har ju fått förmånen och varit, kan man säga, fabriksförare under 2011, därför Pirelli och få prova på att komma in i det här och växa in i rollen och det är, det är inte lätt alltså, man blir lite, lite tagen på, på, för allvarlig stund när man sitter där i bilen och det går så fruktansvärt fort och jag tycker att Viktor Henriksson är ytterligare ett exempel på det att han, han har också fått prova på att köra där ute i VM. Och jag tror inte att man är en bättre chaufför bara för att åka i VM, jag tror att du får lära dig. Och du är på att få som jag brukar förklara så. Och då, då, då börjar du åka fortare. Ja, det har ju lyckats med ganska många gånger när han varit ute och Det har vi mycket rutin av här i studion. Du, Fredrik, ja. hur sannolikt på en hundraprocentig skala är det att du kommer att start i Svenska rallyt? Ja, men om, om, om man... Ett och ett brukar ofta bli två och... Som sagt, jag ska åka VM tävlingar och de sitter inte på nordiska marknaden så brukar jag ja. sluta att det blir något efter. Det, det låter bra. Du, är ja. du hemma vid? Fira du jul med familjen? Ja, men hemma vid. Står stå i, i min, äg, min i lägenheten just nu och försöker få till så ska vi till mamma och i imorgon och försöka... Be lite snällt om att får lite kanske nästa år. Ja, Nej, ja. <laughs> ja kul. Eh, ja, precis. Men till skillnad från många andra så har du ju hyfsat med motornäring runt omkring dig i familjen. Så det, mm. Pratar ni rally någon gång på någon julmiddag? <laughs> Faktiskt så är vi väldigt duktiga på att inte göra det. Alltså jag har ju en flickvän som har en frisörsalong som hon vet att en bil startar och vill på nyckeln och väl mm. hennes kunskap sträcker sig. Så vi faktiskt försöker hålla oss borta från det väldigt mycket och Ni pratar, hår. pratar på andra <laughs> saker. <laughs> precis, precis. Um, ja men då gör du så att du, du hälsar både morsan och farsan och så Michaela också och så har du en, en riktigt god jul och gott nytt år och så hoppas vi att få se dig riktigt snabba bilar i häftiga tävlingar nästa år. Ja, och då får jag väl säga detsamma. God jul och gott ett år så måste jag väl säga jävla eller någonting så Pelle på 25. <skratt> jag, <skratt> <skratt> ja, det, är det tack. 105 stannar <skratt> vi uppe i nu. <skratt> som sagt, det är nästan start Sandviken nu. Det <skratt> vi, Tack så, så mycket. Hej då. Ja. Tack så Hej. Hej. Aha, take on me. Det är du, Per, som önskat den här så... Nu fick du den. Ja, men det är, det är en riktigt riktigt skön julåt, eller hur? Jaha. Take on me på, i juletiden. Det kan inte bli mer. Vi behöver inte översätta det en gång för att förstå att det, det här är kul. Oj, vilka, ro, vilka roliga intervjuer vi har haft. Eller vilka, vilka roliga personer sen att intervjuerna kanske inte blir 100% järven. Det är ju en annan grej. Har vi har mutat din mikrofon. Ja, det, det är helt stänger, stänger de av min min... Först sjunger de... <laughs> Ja, finns det något Ja, det var 125 spänn till Pelle, Pelle Pelle Pelle. inte Pelle? han med här? Och Pelle med. Har vi någon Pelle Villén med? Ja, för fan, jag är med. Ja. tjänare Pelle, hur mår du? Ja, men det är bra. Är det inte, då? Är det inte jo, det är, Vi, vi, vi mår så bra här inne i må, morgonen. Jag får lite mer glädje, <laughs> Lite mer glädje, ja. Den har inte jag. Vi, det vi, har sugar, vi måste produktplacera lite också. Vi har Red Bull Sugarfree och vi har IKAS-julmus. Eh, För jag stannar nämligen vid ICA affären i Hedared eh, på vägen hit, i denna provins. Ja, och där, där fanns tyvärr inte apotekanes zon, utan det kommer imorgon. Så vi kör IKAS och ja. den smakas i sådär. Eh, så, så är det, med oss, Pelle, Hur är det med dig? Ja, men det är fint. Är det inte skönt att vi drar ihop en liten eh, satsning till dig nästa år Att vi hjälper dig lite på traven <laughs> Jo, men det där var väl ett jävla kul initiativ. 20 spänn till dig själv så. Ja, precis du Det kan bli svenska för dig nästa år liksom, Om du, om du fortsätter, fortsätter så här Ja, ja nej, men... jag kanske Ja. Jag kanske blir återbetalningsskyldig om jag, svär. <laughs> ja, svär. Nej, nej, det ska vi inte ha. Jag tror vi nollställer räkneverket. Utan det har 125 spänn än så länge. Och det är ju det är, det är alltid någonting. Det, det kan vara, vad kan det vara? Två McDonalds-mål till meckarna, kanske. Ja, eller till sig själv. Eller till sig själv. Du, Pelle, 2014. Det var väl ett fantastiskt rallyår? Ja, båda och. Det börjar ju jättebra. Sen har det ju gått... Eh allt annat än bra. Men samtidigt har det varit en väldigt lärorik resa. Hur håller man uppe modet? Hur gör man det när det blir bara tävling efter tävling som gick eh, nog att du stålserar med ett SM-guld uppifrån norr där tidigt. Men sen allt gick emot dig. Till och med före första SM-tävlingen så börjar problemen. Ja, det var ju... Ja, det som du säger. Allt har gått emot. Men samtidigt så har det ju... Det har inte varit att vi har gjort bort oss på sträckan, att vi har gjort något fel. Så att på något sätt har man kunnat behålla lite självförtroende och liksom försöka vilja bevisa för sig själv och andra att man kan. Ja jag kommer ihåg du sa det en gång: att nu, nu är det bara kvar klart att jag ska skrota den här apparaten också. Just att det är ens eget fel, det är bara det som är kvar. Men annars, annars var det mycket, mycket tekniska strul. Ja, och det var ju tråkigt med tändstolen, att, att den gamla gick sönder, det köpte jag, den var ju flera år gammal. Sen sätter vi dit en, en helt ny och den håller i fem sträckor. Det, är liksom, det, det, det ska inte kunna hända. Nej, jag förstår det. Jag, jag, jag stod i målet på båda sträckorna SS8 i kolsvas tävling när du och Miriam kom gående och just så fantastiskt underbart som rally kan vara. Lika, när man såg er komma gående där, det var, nej, det var inte skitkul att se. Nej. Nej, var men, men. det var ordentligt. Det var, det, var, det var stopp i maskin där, eller hur? Eh, nej, det var tändspolen. Ja, det var tändspolen där också. Ja. ja. Det ser man. Jag kommer ihåg från det stället också, Sebben och Christian, han, han kom på femman fullt in i TK där så att vi fick slänga oss med dödsfrakt för han hade hängt sig på femman. Och, men det är klart, är det någon växel ska hänga sig så är det bra att det är på femman för det går ju fort. Ja. ja Pelle, och sen såg jag så här: När man är ute och tittar så ser man Någon 3 som är ute till försäljning Men sen när jag tänkte köpa bilen Så var den borta, vad hände? Ja, nej men det var väl inte Så briftsäker i år, så det var inte så många Som ville ha den <laughs> <laughs> Så, nej nu har vi köpt en ny växelåda till den Ja, det ser man Och det ja. känns bättre uh, Ja, det ska väl bli föränt Förhoppningsvis så ska den hålla Den är helt ny när har du tänkt använda den växellådan första gången? Ja, vi tänkte använda den där om vi hinner få ihop bilen till ett test här i början på januari. Nu står bilen hos tidigare ägaren för montering av lådan. Ja, det ser man. Ha kul. Ja. För vi ser ju då om vi, om vi blickar framåt i januari förutom att när du tittar ut genom fönstret, är, är du hemma eller? Ja, jag är, jag, är, jag är hemma. Det är inte så mycket snö ute eller hur? Nej, och efter en sprint ska vi gå över Örebro, det är ju en timme härifrån och jag vet inte om den blir en sprint. Eh, det, det är det vi får se. Eh, vi, vi hoppas ju på, på det absolut bästa. Arrangörerna kommer att göra allt vad man kan för det. det är 2,7 km. och eh, merparten kommer att gå inne precis som när det gick i vintra så är det inne på en travbana och det kommer att göra det inne på Mariebergstravet. Och eh, finns det bara lite lite vinterkänning så tror jag arrangörerna kommer att fixa så bra de kan, men eh, vi kan ju inte trolla allting. Nej, men det blir väl någon spolad bana där. Det, det tror jag blir fram. Det blir bra med en kort sträcka att man kan få förhoppningsvis hela sträckan på livesändningen där. Ja det är kul och det, det är ju kul eh, vi sände ju härifrån i somras eh, från, eh, från vad heter den här regementet? Ja men vad heter den här ja, motoklubben som den finns där den, där? den där världens bästa Torps motorklubben han är där, du vet han ordf ordföranden, det, lite det sätter ju prägen på motoklubben <laughs> när man har sådana som liksom frontfigur, och det är svårt att vara en frontfigur när man är rund också, ja, eller hur? Ja, ja, det är ingen spets <laughs> kompetens direkt kul är, kul, är med kul är med SVT att de är med på sådana här <laughs> grejer och där satt ju Kruse och ytterligare kommentatorer och man hade sex stycken kameror som övervakar sträckan. Och det är det som är fördel med, med sprintar. Så Pelle, du kanske kommer i tv. Ja, Pelle. Va? Nu ja, har du, <laughs> du. Du är inte andra saker när vi pratar med dig, eller? <laughs> ja, men vi håller på. Det är så jag ska åka kartläser i så stor jag upp nästa år också. Vi håller på. Vi håller på med min grupp är billigt väl. och sen Daniel, min mekaniker, har köpt för på sucket. Jag tvättar den och håller på att har fram framvagn och grejer nu. Jaha, ja häftigt. Mm. Ja, jaha, det, det där blir ju bra. Och som sagt, jaha, du får Ola Strömberg lite fight där i, i suckarkuppen också. Det blir ju spännande. Ja, kommer man träffa han där också. Mm. Ja, nu kan, kan ni prata lite med varandra. Det, det, det brukar uppskattas. Mm. Så Pelle, god jul och gott nytt år. Som sagt, 125 spänn har vi dratt ihop och åt dig än så länge. Om du förönskade vad du vill i julklapp Uh, att bilen håller alla tävlingarna i Ja, Då lovar vi det. Så pratade riktig rally, rallyförare, eller hur? Ja. Tack ska du ha, Pelle. Gå eh, Vi ses. Är du bra med inte annat. Hej, gott. Gott. Hej. Bruce Springsteen Hungry Hearts i Rallyradions så uppe kväll, denna. Är det måndag? Ja det är faktiskt måndag och julafton är ju i, i, i övermorgon då så att eh, 22 är det nu och klockan är 20.00 och då har vi nästa intressanta gäst som Järven ja. håller på att eh, Vad önskar du Det är julklapp Per? Ja, det vore ju som sagt. Jag är så pass gammal nu så jag, man önskar sig, men man har egentligen det man vill ha. Men en skön djur, en halv meter snö hade varit rätt kul om man slipper skotta. Och nej, bara, bara få slappna av. Som sagt, man lever ett ganska hektiskt liv, så det är skönt att bara köra fötterna på bordet ibland Du behöver ju köra med kläderna på dagen och sånt, så det är jobbigt, förstå Ja, du vet, man har ju. Det är en ganska, det är en ganska ansträngande, ansträngande värld man lever i. Jag behöver ju vara i skolan så att. Tänk vilken skillnad. Ja, ja. ja, Du kör med när jag sitter och räknar eh, tygornometri. Ja precis. Men räknar du riktigt duktig så kan ju du få köra. Det är med sen också. Det är skillnad mot sådana andra fallfrukter som vi har i studion här. Det är liksom där bäst före datum. Jag sa ju det om du hade varit ett mjölkpaket så hade du haft en röklistelapp på dig i mm. halva priset. <laughs> bäst före. Mm. Och så liksom det, det var ett tag sedan Välkommen tillbaka bröst. Välkommen tillbaka. Nu tar vill... har vi med oss någon via telefon. Mm. Hallå, ja. Hallå Jan Hallå Hallå Ja för tittarna hi. Eller för lyssnare Så kan jag säga att det är Pontus Tideman Hej Pontus Hej hej Hej Det låter som du är långt borta Men vi tar fördröjningen Det, det är ganska lugnt Hur, hur går det med julstöcket? <coughs> det stämmer. Vi är bort och resligt. Jag sköter en liten förröjning. Jag ska vara ganska tydlig och du pratar själv. Vad du säger. Ja, det är bra. Jag ska försöka prata så tydligt som möjligt. Så att, ja. så att du hör också. Vi ringer runt till olika förare och pratar om året som har gått. Och, och nästa år också. Och vi är lite intresserade. Hur ser ditt 2015 år? Blir det rally eller rallycross för dig? Ja, du. det kan jag inte svara på än. Men... Uh, det kommer absolut att bli eh, något för rally om sen det blir kombination med Det vet jag inte idag, men, men vi får se. Jag hoppas i alla fall att det kan bli eh, att jag kan köra ett mästerskap i, i rally i alla fall. Då. I MC2, det är det vi jobbar med för att få till då i alla fall. Så. så det är fortfarande rally som är huvudinriktning för dig? Mm. Ja, men, ja det, givetvis. Det är ju, ska jag ha en karriär i rally så måste jag ju ha det nu. Så. Vänta i två år så tåg har tåget gått tyvärr. Att, eh, vi kommer att göra allt vi kan så att kan och köra så mycket som möjligt. Då. Ja, eh, om vi blickar framåt. Då. Vi, har, vi har ju Svenska Rallyt ganska snart och du har åkt i ganska häftiga bilar de senaste åren. Eh, blir det en häftig bil för Pontus Tidemand och start i år 2015? Eh, kan jag kan inte svara på den faktiskt. Eh, men eh, det är väl egentligen första tävlingen som står. Ja. Jag står på så att stå på att Det tror jag i alla fall att det kommer att bli på, på något sätt och vis. Så vi, ja, det är det som där närmaste VM-starten för att komma igång då, i så fall. Så, men det är ingenting som är klart. Men vi jobbar stenhårt. Vilket häftigast att köra rally eller rallycross? Vilket, vilken är häftigast motorsporten tycker du? Nej, personligen tycker jag är rally. Uh, det är många olika faktorer på grund, på grund av det. Då. Men sen är ju... Sen beror det på vad du är ute efter och säkert vilken ålder du är i, i, i ditt liv. Då. Och, och så man ser det alldeles mycket mer utmanande nu gör det över en mycket längre period liksom. Och det krävs en helt annan prestation. Det krävs väldigt mycket där. Också bra konkurrens och allt. Men det är ju den av lite tur med mycket, och kommer säger. Då. Så rally kan man vara med och påverka mycket mer detaljer och saker liksom, för att göra bra resultat. Mm. Mycket som är en så lång period eller oturåd. Vi har ju ingen andra chans om du gör ett misstag. Det är det ju kört. Man säger, liksom. Ganska skönt med rally är att om man gör ett misstag så är det i alla fall en eget. För in i första svängen så är det ganska tufft på rallycrossen. Ja, det är så. Det är två, av det, det, det är ju sen på adrenalinpåslag så är ju det otroligt högt <laughs> i rallykrosong <då> med... <laughs> du står på starten och skinner i första och My mycket duktiga chaufförer där också så att det är ju ingen lätt... ingenting som är lätt liksom, vart man kommer men... men om du går tillbaka till frågan så känner jag för aldrig just bra men ja, kanske när kan göra över så är ju, ju rallykroset bra allt naturligt. Ja, vi brinner ju alltså vi, vi skulle vilja se Pontestinman För du har ju varit vårt affisnamn i, i ett par år nu Det hade ju varit så kul att få se dig på en, en Kanske en hel säsong i en riktigt häftig bil Och det antar att det är du har skrivit högst upp På din önskelista också, eller hur? Ja, precis Det stämmer Det stämmer för det, det är Vi jobbar för att få till till 2015 då, så. så vi ser hur massivt det blir om det. Och sådär Men äh, ingenting som vet Som vanligt sitter <laughs> ju vi gjorde ungefär vi vet nästan ingenting så det är som när för alla andra är det stort skämt och ena har varit i flera år på. Sånt är livet. Ja, det är spännande. Jag kommer ihåg för två år sedan här när du när du var med och åkte. Eh, vi kanske kan få Det hade varit kul att få se det SM Men det, jag förstår att man har ett litet annat fokus Men jag kommer ihåg när du åkte SM-sprinten upp i, i Dalarna Och när du åkte SM i Sandviken för två år sedan När alla stod och kollade Och att det måste vara klockfel och så vidare Vi har pratat om när bästa föraren kommer i bästa bilen eh, Jag tror vi var med tre, tre dryga minuter i Sandviken Stämmer det? Ja det <laughs> Det kan nog Stämmer kanske något sånt Nej äh, men som sagt Det var en tävling till min del Och, och bra att ha träning för svenskgrann i det året då. Så... Så ja, det var kul. Ja, jag ska inte upphålla dig Pontus. Som sagt, var firar du jul någonstans? Kommer du hem till jul? Ja, det ja jag. Jag kommer hem till jul. Så vi firar jul i Sverige. Så får vi får vi ta jul nu så vi går på jobbet jobba stenhårt. Det är ju en massa folk inblandade runt mig som hjälper mig. Och det är en ganska stor process Och det är ju... Utan de som skulle jag aldrig kunna hålla på med det här. Så att det, det kommer bli lite hårt att jobba för alldeles nu efter jul. Vi ska göra bäst bästa vi kan. Ja, kul Pontus, vi önskar dig absolut lycka till. Och så önskar vi också dig en god jul och gott nytt år. Och... Vi ser, ja, det... fram och simma, ser fram emot att se dig i rallyskogen igen. Här, så att kämpa på! Mm. Mm. Tack så mycket. Hej då. Tack ses mycket. Hej Hej. Hej. Hej. Hej. Har vi med oss ja, nästa en, en, ja, en som absolut inte ljuger, det är vår eh, svenska mästare som vi har faktiskt på telefonen nu. Är Jerker med? Mm. Hallå. Hej man. Ja, tjena, du, tjena. Du hör hur jag har det här i studion va? Ja, jag hör det. Det ja. kan inte vara roligt. Nej, du får hjälpa mig här nu. <laughs> ja, okej. gör jag det. <laughs> ja, Jerker ja, Axelsson, dubbel SM-guldmedaljör i år. Du, du var ju här i Borås i somras förresten Jerker. Det var bara positivt antar jag. Ja det var kul, det var jätteroligt att åka lite asfalt med riktig fjädring och sådär Och, bil. och eh, det var väl inget tvivel direkt hela tiden Även om det var någon, någon gran som eh, körde som man hade brand i rumpan det Två, finns, det två finns lite, granar det... tror jag det var Ja till och med två granar, silver, silver och brons också Men... Ja det, pa det passar ju till jul nu med granar Ja <laughs> ja det var det, och, så, det var och bronsmedaljören här, är på att skruva på din bil eller hur? Ja, det stämmer. Han använder mig och Fredrik. Han är jätteduktig att ha med. Var det den granen som åkte till skogs uppe i Askersund? Ja, det stämmer bra det. Ja, det, det stämmer mm. man. Ja, han, han kanske behöver lite hjälp också då? Ja, fast jag tror han klarar det. Han klarar sig nog ganska bra med tanke på åkningen och, och rullade alltihop. Så det blev inte så mycket på hans spel. Du Jerker, när du blickar tillbaka på 2014 så måste det vara ett enda stort leende. Ja, förutom Linköping där. Den gick väl inte helt enligt plan. Är du som vinnare så du kan inte ens, kan inte ens nöja dig nu med att du, är, du har dubbla SM-guld. Du startade i två mästerskap. Du vinner båda två. Mm. Men ändå är det smolken i Glädjebägarna när du ska lasta hemma så, så är det någonting som inte stämmer på Subarun. Eh, åker upp med, med den här N4 eh, Mitsubishin och så går det lite vid sidan av på sista sträckan. Och det blir lite spänning i Uppsala. Ja, det gjorde det. Nej, eh, Det var otroligt klantigt men flera faktorer som samverkar som gjorde att vi blev kvar i diket där och sen så blev det ju spännande i Uppsala men det kändes ändå som att vi hade under kontroll men man är ändå orolig för att tekniken inte ska funka jämfört med Ja, så är det. Och sen blev det, det blev en Uppsala för det där med, med stor spänning. Och jag sällan sett så lättade människor som in inne i kupén där. För att det här att bara ta sig igenom. Och i takt med tävlingens gång, du visste exakt vilken plats du skulle ha. Och till slut var det nästan en halvtimme till gott. Men bilen måste ändå i mål. Det var ganska skönt där på Vaxala eller hur? Ja, verkligen. Det var lite, lite samma i Linköping. Vi kände att nej, men vi tar till mål nu. De finns städat mitt på vägen, inga konstigheter. Och ändå så kom man inte i mål. Och, och det finns ju med en hela tiden att man man glömmer ju inte det här. Man, vill, man vill ju göra sitt bästa och lite grann var det ju så här att vi åkte ju väldigt mycket på säkerhet när vi åkte i, i sista tävlingen i Uppsala och man ville verkligen bara ha med den där medaljen hem så var det bara hur var det att köra förutom att det är en helt annan bil när du åker i, i, i Linköping men helt plötsligt dina tider är ju, blir ju självklart också helt annorlunda. Hur är det det här? Hur, hur var inställningen när du såg att det var killar som körde om dig eh, som du vanligtvis kör, körde om? Kan man fortfarande vara kall då? Ja i, i det läget i och med att vi hade sånt poängövertag i SM så var det ganska lätt att, att ta det. Och jag gav det ju även lite tid så att vi skulle komma in i bilen och det såg ju någon sträcka på lördagmorgonen. där. Men sen så var vi ju med skapligt med tiden också med tanke på att vi gick först i SM-fältet. Så att det kändes ganska bra ändå faktiskt. Och sen är det ju en stor skillnad att komma och sätta sig i en, i en R4 ifrån en VRC-bil även om den går jättebra och sådär. Så, där. så att det är ändå stor skillnad där Mm. 2014 är ju slut nu då, och som sagt, det har gått så bra som det bara har kunnat då, medaljmässigt eh, är det något annat tänker för 2015? Ja, på så var det nu då, så har haft växellådan i England, de har gått igenom den de har bytt lite komponenter i den turbon är renoverad och bakdjupen är genomgången så att, motorn har ju bara gått upp så att hela drivlinan är ju i princip ny på den Så att, det känns, känns väldigt bra, vi har ju erfarenheter nu Ja, vi har åkt den här bilen i, i mer än en SM-säsong så att man har lärt sig lite med underlag och, och hur bilen reagerar på olika inställningar och sånt där så att eh, vi ser verkligen med tillförsikt eh, framåt femtona. Ja, blir det någon sprint för dig i vinter? Ja, det är planen. Jag hoppas att det blir en riktig vinter där uppe i Örebro så att vi får sladda lite. Ja, vi är lite bekymrade för tittar vi i i både Sprinten och upp i, upp i Sandviken så är det, det är ganska gles. Det är tre anmälda till SN Sprinten än så länge. Ja, men vi kommer, jag tror att vädret spelar nog stor roll också men mm. vår plan är att åka Sprinten och sen Sandviken och Östersund då. Mm. Eh, har jag fel när jag säger att vi skulle behöva någon som åker lite snabbt i klassen som, För då tror jag att Jerker Axelsson skulle kunna köra snabbare ja. än han har gjort i år det? det? är ju faktiskt så här att alltså, radioradion är, är ju ganska grym när man, när man håller på och så här. här Här får vi på chatten in här just nu då Att eh, passa upp för nästa år För det finns inte bara en R5 som går ut utan det kommer en ytterligare en till Men vill inte säga vem det är Oj, oj Det var kanske lite Nej, men det... jobbigt, var lite Nej. jobbigt kanske. <här> Eller visste du redan om det kanske? Det är jättekul med att det kommer in nya bilar i klassen. Eh, och jag tror, Fredrik visar ju att det går att åka otroligt fort med en 5 också. Sen eh, åker inte vi som sagt fullt i Uppsala. Men jag tycker det är jättekul att det kommer nya bilar. och jätteroligt om det är fler som är med och fightas, givetvis. Mm. Ja, det tror jag. Och det där kommer att vara kul. och som sagt vi, vi vet ju redan då att någon R5 är på väg in. Och... Mm. Ja, det finns ju, det finns ju redan som skulle gått som förebild så nej, det är det visst en till här som står färdig som jag förstår det. Men som sagt, det jag skulle vilja komma till det är ju att jag tror att det finns lite mer, mer kapacitet hos Järker också. Det är klart du gör. Han kanske kommer en B-föra och kör ifrån honom, vad vet. <laughs> ja, <laughs> alltså, ja men, ju, är ju hoppets gången, tid. <laughs> enda gången som jag kände att vi, vi, vi tog i lite grann fast det ändå gick med på säkerhet men vi åkte relativt hårt var väl i ja. um, Det Där hade vi rätt goda attack faktiskt det tycker jag. Ja, det var en tydlig markering och då, då springer sekunderna ganska snabbt. Och, eh, det finns någon kille som, från Forshaga som har åkt, han har väl 128 SM-guld någonstans och åkt 5000 tävlingar. Men hans gardin var ner ordentligt där. För man är ju van att ha den där kanske någon sekund bak där. Men eh, då var hela overallen runt anklarna. Ja, vi hade en skön känsla i bilden. Det var bra grepp. Jag trivs rent generellt sett när det är grepp i vägen. Och, ja, det är allt stämde helt enkelt. Vi berättade med bilen och ja. Inga inga misstag utan det är på bra och sen lugnar vi ner oss lite på sista där för att ta bilen i mål. Det är lite grann det nu kör ni hela SM-säsong så känns det bra att åka på men känns det inte helt hundra så du är ingen idé att överladda utan man får ju försöka göra bästa av situationen i alla lägen. Ja, absolut. Så förstår jag rätt då, det rätt. Det vi fortsatt satsning i SM nästa år. Vi kommer förhoppningsvis, om vädret är med oss, se det i Örebro också. Eh, så att eh, ja, det blir ju kul 2015 med, med oss och Jäker Akselson också då. Ja, det hoppas jag. Vi, vi kommer göra vad vi kan. Och vi är faktiskt ute i garaget och håller på nu. Det är ju, ju sommaralli. Man måste ju lägga rätt mycket tid på det här. Men samtidigt så är det ju väldigt kul och man får energi när det går bra också. Ja, eh, vad, eh, har du köpt alla julklappar redan? Ja, 22 har köpt några gjort, Krapa. Det är bra. Vad får ingen, vi? Ingen Vad får vi? Men stycken, men en dag imorgon också. Ja, jag går alltid 23 också. Jag tycker det, den är jättebra sport. Ja, ja, men, men kvällen är 23, då är det ganska lugnt. Ja, det är många som öppnar 24 på morgonen också nu, så det är, är lite livlina där. Ja, ja eh, Jerker, Härligt. god jul och gott nytt år. Det ska bli kul att se dig i skogen nästa år igen. Ja, det samma, det samma, samma. Bra, vi syns och hörs. God jul och gott nytt år. Ja, det är med? Sköt om er. Hejdå. Hej